și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Pentru următoarele 30 de minute veți avea marea bucurie să ascultați programul I-172, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am spus marea bucurie pentru că noi prin harul și ajutorul lui Dumnezeu aducem pe undele radio cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Ne ocupăm de o bună bucată de vreme, de studierea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, luând fiecare verset separat și având o scurtă meditație pe marginea Lui. Toate aceste meditații au darul de a fi cristologice, adică ne conduc către Hristos și toți aceia care le au verificate prin Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu vor găsi un mare sprijin în ele și vor fi în același timp și un stimulent pentru cercetarea mai adâncă și mai atentă a Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu. În felul acesta, lecțiunea noastră de astăzi, I-172, ne aduce în fața textului de la Ioan capitolul 14, din care ne vom începe meditația cu ocazia versetului 16. Mai înainte de aceasta, am să vă citesc câteva rânduri care, în urmă, ne lasă o învățătură foarte sănătoasă și serioasă, totodată un mare semn de întrebare. Am citit astfel că în interiorul catedralei Westminster o placă de piatră poartă această inscripție, Miserimus, care înseamnă nenorocit. Este tot ce ni se spune despre mortul care a avut totuși onoarea de a fi mormântat într-unul din cele mai celebre sanctuare ale creștinătății. În catacombele de la Roma, acele vaste subterane, unde primii creștini se ascundau pentru a scăpa de persecutorilor, este gravată pe o piatră încastrată într-un perete această frumoasă inscripție, Felicissima, care înseamnă foarte fericită. Ce contrast între cele două persoane, a căror voce ne vine de dincolo de mormânt. Una din mijlocul ceremoniilor solemne ale religiei omenești, lasă să se audă gemete nenorocite. Pentru ce? Pentru că sufletul său merge ca o corabie fără cârmă, pe o mare întunecoasă, fără speranță, fără Hristos. Cealaltă însă, în ciuda persecuțiilor, lasă o mărturie care străbate secolele ca un strigă de bucurie. Pentru ce? Pentru că ea credea în Domnul Isus și știa că va fi cu el. Înțelesese că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperite față de noi, așa cum ne învață Apostolul Pavel în epistola sa către romani, la capitolul 8 cu versetul 18. Ființa aceasta părăsea pământul plină de o de vie datorită învierii lui Hristos din morți. Iată cu ce ne ocupăm noi, iubiți ascultători, pe calea undelor de radio, tocmai cu difuzarea acestei vești minunate pe care Dumnezeu ne-a trimis-o jos pe pământ și anume ne-a dat o nădejde vie. Cine l-a primit pe Domnul Iisus Hristos la cârma vieții Lui, știe pentru ce trăiește, știe pentru ce este sănătos, știe pentru ce este bolnav, știe pentru ce este în suferință, știe pentru ce este în deplină sănătate, Știe pentru ce trăiește, știe pentru ce moare, căci în toate lucrurile el are de călăuzitor pe Hristos, pe acela care este stăpân al cerului și al pământului, făcător a tot ce se vede și nu se vede, și el știe că tot ceea ce vine peste el este pentru binele lui și pentru slava lui Hristos. Cei care sunt ai lui Hristos se o bucură de o grijă atât de atentă din partea lui Dumnezeu, încât, ascultați, până și firele de păr din cap ei sunt numărate. Cine se miră de aceasta să facă bine să-și citească Biblia, să deschide la Evanghelia după Matei, la capitolul 10 și cu versetul 30, va vedea că Domnul Iisus spune cât despre voi, despre cei care sunt ai Lui, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Vai, oricât de mult am iubit pe cineva, Oricât de mult ne-am iubit copiii noștri, ori dacă ai poate numai un copil, ți-a dat vreodată prin cap să ai atâta grijă până să-i numeri și perii? Iată că Domnul Dumnezeu se ocupă, se coboară până la acest amănunt pentru noi, am zice, total lipsit de importanță. Și totuși, cât de grijă mare are El față de noi? Ei spuneți dacă atunci merită să mai avem vreo grijă, dacă merită să ne facem probleme când vin peste noi încercări. Nu ne facem nicio problemă, căci acel care s-a coborât până la a număra și firele de păr din cap, cu cât mai mult știe împrejurarea grea și frământarea prin care trecem. Nu putem să o înțelegem, este adevărat, dar întemeindu-ne pe dragostea lui nețărmurită, pe bunătatea lui neînțeleasă și departe de limitele pe care noi le putem cuprinde, ne sprijinim pe el și știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, așa cum ne-a lăsat scris în cuvântul său și la vremea cuvenită ne va face și să le înțelegem, iar cele pe care nu le înțelegem aici le vom înțelege odată în veșnicie. De aceea noi putem să fim bucuroși și plini de echilibru în tot ceea ce se întâmplă pe pământ, căci toate lucrează spre binele nostru și toate lasă în urmă un motiv veșnic de slavă la adresa celuia care ne-a iubit și ne iubește atât de mult. Te rugăm, Doamne Tată Ceres, să bine cuvinte și mesajul care ne stă înainte să ne ajut să înțelegem mai bine că dacă suntem mai tăi, Tu ne iubești cu preț atât de mare încât putem să te lăudăm în bucurii ca și în necazuri, în boală ca și în sănătate, în moarte ca și în viață. Din pricina Domnului Isus Hristos, a căruia să fie slava în veci de veci. Amin. Stă toate strecătoare Se duc într-una Toate vor pieri De lucruri care Fac inima să doară Col sus, Vor fi doară Până atunci Voi de Pe Domnul Ruga mea, Spre el Se va în zi, în Voi ajunge în Poți să zici și tu, iubite ascultători, până în cea zi când îl voi vedea? Domnul să ne ajute pe toți care ascultăm aceste mesaje, să ne putem exprima bucuria cu prilejul venirii Domnului Isus, toți să facem parte din ceata care, celor care spun, Amin, vino, Doamne Iisuse și ne ia la tine. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide, așa cum am anunțat, cu versetul 16 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, unde Domnul Isus, stând de vorbă cu ucenicii săi, în noaptea patimilor, înainte de a fi dus la Golgota, le spune printre altele, Și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Iisus după ce mai întâi de asigurarea ucenicilor, Dacă vă veți ruga Tatălui în numele meu, voi face. După aceea spune cuvintele acestea și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Simplu și puternic este cuvântul spus de Mântuitorul nostru. Eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da. Când știi că El se roagă Tatălui pentru tine, ești deplin liniștit și deplin plin încrezător că rugăciunea Lui va fi ascultată. Însă un lucru trebuie să-L mai știi. El nu se roagă decât pentru ceea ce este felul Său de a fi, pentru ceea ce te face asemenea Lui. El se roagă pentru ca Dumnezeu să-ți dea Duhul adevărului Său. Dragostea noastră față de Domnul Isus? Dragostea arătată în ascultarea de poruncile lui, cuvântul lui, îl face să ne dea un mângâietor, în grecește paraclet, care tărmăcit însenează cel ce poate fi chemat să stea lângă noi și să ne ajute. Mântuitorul nostru ține așa de mult ca poruncile lui să fie păzite, încât neîmplinirea lor îl împiedică să mijlocească pentru noi trimiterea Duhului Sfânt din partea Tatălui Ceresc. El spune, deci, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt pângăietor. Zice Sfântul Chiril al Ierusalimului următoarele. Fără o mărturisire, adică o împlinire integrală a Sfintei Scripturi, nu este posibilă mântuirea, căci nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mijlocirea Fiului, care este ușa și calea spre Tatăl. Cine devine ucenic al Domnului Isus prin primirea prin credință a cuvântului său și a jertfei sale răscumpărătoare, primește și Duhul Sfânt ca să-l aibă călăuzitor și sprijinitor necurmat. Domnul Isus spune despre Duhul Sfânt care să rămână cu voi. Ceea ce dă Dumnezeu în urma jertfei și a mijlocirii Domnului Isus rămâne în veac. Domnul Iisus nu putea să ducă pe ucenicii săi mai departe în cunoașterea stării celei noi, unde îi va duce pe temeiul morții sale, adică starea cerească împreună cu el, decât prin Duhul Sfânt pe care El va trimite, prin Duhul Sfânt ei vor intra într-o viață nouă, necunoscută până atunci. Duhul Sfânt le va descoperi toate urmările minunate ale lucrării Fiului Lui Dumnezeu, care prin jertfa sa a plătit prețul răscumpărării întregului neam al lui Adam. Duhul Sfânt le va arăta și va face să înțeleagă și chemarea lor pentru înălțarea steagului noului legământ, legământul veșnic al Lui Dumnezeu cu făpturile sale prin jertfa Fiului Său. Prin Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, este cu putință înlăturarea vărului simbolurilor și umbrelor care împiedicau cunoașterea realităților duhovnicești. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata lui o În versetul 17, Domnul Isus limpezește mai puternic ceea ce a spus în versetul 16 prin cuvintele și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Domnul Isus spune despre sine, eu sunt adevărul, iar despre cuvântul lui Dumnezeu spune același lucru, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul întrupat al tatălui este fiul, deci fiul și cuvântul sunt nu numai una, ci și unul, în versetul de mai sus, Domnul Iisus Fiului Dumnezeu spune despre Duhul Sfânt că este Duhul Adevărului. Prorocul Isaia numește pe Dumnezeu Tatăl Dumnezeul Adevărului în Isaia 65 cu versetul 16. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Cuvântul sunt Adevărul, adică o desăvârșită și fericită unitate. Mânghietorul Duhul Sfânt este Duhul Adevărului pe care Domnul Iisus adevărul îl cere de la Tatăl adevărului să-l trimită scumpilor săi ucenici lăsați în lume pentru lucrarea Evangheliei, ca să-i mângâie, să-i întărească și să-i călăuzească tot timpul. În lumea minciunii nimic nu mângâie mai adevărat și mai statornic pe urmașul lui Hristos decât adevărul. Toată lumea de te jocorii și s-ar lupta împotriva ta copilea lui Dumnezeu fratele meu, dacă adevărul este cu tine, fii liniștit. El te mângâie, te întărește și te face biruitor. S-ar putea ca biruința să nu vezi îndată, însă ea vine sigur la vremea potrivită. Așteaptă-o cu credință și nădejde. Luther, când a fost confruntat cu papa de la Roma și cu toată suita lui, a spus că nu se teme că unul cu Dumnezeu face majoritatea și a spus el că dacă ar fi toți atâtea dragi acolo prezenți câte țigle erau pe casă, pe clădirea acelui templu măreț, el tot nu se teme dacă Dumnezeu este de partea lui. Mângâietorul, Duhul Adevărului, n-a părăsit nicio clipă pe primii ucenici ai Domnului Sus și nu-i va părăsi nici pe ultimii ucenici. Fi cu adevărat un ucenic al Marelui nostru Mântuitor și Duhul Adevărului nu te va părăsi niciodată, ci te va mângâia mereu în luptele și greutățile pe care treci. Duhul Adevărului pe care l-ai primit în clipa nașterii din nou te va călăuzi în tot adevărul ca să cunoști de sfârșit pe fiul și pe tatăl, ca prin această cunoaștere să crești în firea cea nouă, dumnezească și să fii tot mai roditor și mai destoinic pentru orice lucrare bună. Numai prin Duhul adevărului poți să fii martorul Domnului Isus adevărul. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi, spune Domnul Isus la, la faptele apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Deci numai prin Duhul adevărului poți ajungi un martor al Domnului Isus Hristos. Lumea și mai ales lumea religioasă a lepădat pe Domnul Isus adevărul, de aceea ea nu poate să primească Duhul adevărului. Ea se află în minciună, deci vrăjmașă lui Dumnezeu și adevărului său. Așadar spune Domnul Isus. Vă voi da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Nu este vorba aici despre învățătura, despre teoria adevărului pe care omul, chiar și cel care nu crede, o poate învăța din cărți sau din vorbirile altora, ci aici este vorba despre Duhul Adevărului care este Duhul Sfânt. Duhul Adevărului, așa cum s-a arătat, îl pot primi numai oamenii născuți, din nou din Dumnezeu. Lumea, care este născută în păcat și este stăpânită de Tatăl minciunii de diavolul, nu poate primi Duhul adevărului. Adevărul este moartea minciunii. Hristos este biruitorul diavolului. Cine are Duhul adevărului, seamănă cu Domnul Isus. Are felul Domnului Isus de-a fi. El nu mai este stăpânit de alte duhuri străine, cum este Duhul de partidă mai ales, și nici nu falsifică cuvântul lui Dumnezeu. Vă voi da ne promite domnul Isus un alt mângăietor care să rămână cu voi în veac. Ce încurajare pentru noi, urmașii domnului Isus. Duhul adevărului ne este dat. Să avem grijă ca să nu l întristăm prin împotrivirea noastră față de cuvântul scris al adevărului, prin nevegherea noastră în ceea ce privește viața de sfințenie. Lumea nu cunoaște pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului, și nici nu crede că există un duh sfânt, dar el locuiește în cel credincios ca pecete a credinței, prin care Dumnezeu îl recunoaște ca drept copil al Său, ca ungere locuiește care îl face în stare să cunoască lucrurile lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în credincios și ca arvuna moștenirii și încă mai mult decât atât. Domnul Iisus ne spune aici, îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Pe Duhul Sfânt îl cunoști numai în măsura în care îl ai în tine, altfel nu. Din citite sau din auzite nu-l poți cunoaște. Unde intră Duhul Sfânt se vede prin roada Lui și anume chipul, felul Lui Iisus în viața celui care îl are. Duhul Sfânt aduce în om numai pe Domnul Isus. Așa ni se arată la Ioan capitolul 16 unde vom ajunge în curând cu versetul 14. Dragul meu, dacă tu ai primit prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca mântuitor, și ca Domn, atunci ai fost născut din nou și ai primit Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Lucrul acesta se vede tot mai limpede cu fiecare zi, pentru că Duhul Sfânt care este în tine te face mai asemănător cu Domnul Isus și ești mai liber de lumea, de Duhul ei, prin care treci ca străin. Roada Duhului te îmbracă și te împodobește tot mai frumos, încât toți cei de pe lângă tine văd lucrul acesta. În măsura creșterii tale duhovnicești, te distanțezi tot mai mult de lume și de lumea religioasă, devii tot mai ceresc spre bucuria și slava lui Dumnezeu. În versetul 18, Domnul Isus spune ucenicilor: Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi! Una din legile vieții este și aceasta. Nu este bine ca omul să fie singur. Legea aceasta. Este enunțată de Dumnezeu în persoană în Cartea Afacerii, capitolul 2, versetul 18. Nu cunoaștem noi cu toții împrejurări în viața noastră când ne-am simțit ca un copil care a pierdut pe tatăl sau pe mama sa? Ne simțim atunci singuri și părăsiți. Ne lipsește sfatul, ajutorul, mângâierea și ocrotirea. Atunci, nu numai oamenii ne par străini, ci Dumnezeu însuși parcă s-a retras de la noi. Trăim atunci cuvântul din psalmul 69 cu 20 unde scrie, mă uit după mângâietori și nu găsesc niciunul. Ce să facem? Ce să facem? Să ne afundăm în cuvântul lui Dumnezeu și să citim acolo cu dorința fierbinte de a întâlni pe Dumnezeu în har. În curând vom vedea că făgăduința lui, nu vă voi lăsa orfani, ne va lumina fațele și va lumina peste noi. În cuvântul Lui Dumnezeu vine Domnul Isus prin Duhul Sfânt, ca pe un car de aur la noi și ne duce tot ce avem nevoie. Ne aduce sfat, ajutor, mângâiere, ocrotire, iertare, fericire, viață. Duhul Sfânt își face lucrarea în noi ca să ne mângâie și să ne înarmeze cu bucuria în Dumnezeu. Tocmai celor ce simt cu durere singurătatea la untrică se potrivește cuvântul Mă voi întoarce la voi. Dacă ne vom deschide pentru el cu credință, vom avea parte de mângâiere și bucurie. Nu vă voi lăsa orfani, zice Domnul Isus, mă voi întoarce la voi. Frații mei, când simțim că ne înconjoară întunericul și când nu mai vedem pe nimeni lângă noi, să ne aducem aminte de cuvântul Domnului care zice, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acestea este versetul 5 din Evrei 13. Dragostea sa ne asigură prezența sa. Numai prezența sa și harul său pot să ne dea și să ne păstreze bucuria și pacea sufletului. El este pentru ucenicii săi izvorul tuturor mângâierilor. El se retrage uneori pentru a învăța, a încerca sau a îndrepta, dar în curând iarăși le dă în dragostea sa bucuria sfintei lui prezențe. Noi nu vom fi niciodată orfani, căci Tatăl nostru este viu, locuința sa este gata să ne primească și nădejdea noastră este nepieritoare. Când suntem în stări grele, să amintim Domnului Iisus făgăduința și să așteptăm ca El să o împlinească. Să avem în vedere slava sa, să facem din El ocrotitorul nostru, prietenul nostru, călăuza noastră și El nu ne va lăsa orfani. El va veni la noi. Nu numai că Domnul Isus este în toate zilele cu noi prin Duhul Sfânt, dar El va veni curând ca să ne ridice pe noi, iubiții Săi, care L-am așteptat cu credință, cu dragoste și în curăție. El, mirele nostru, ne va răpi în văzduh, dându-ne o nouă stare și vom fi totdeauna cu El. În versetul 19, Domnul Isus spune ucenicilor mai departe. Peste puțină vreme, Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Ultimile lucruri pe care le-a văzut lumea de la Domnul Isus a fost tabloul crucii sale, sfârșitul și înmormântarea lui. Când piatra a fost așezată peste mormântul lui, lumea l-a pierdut din ochi, nu l-a mai văzut. Pentru dovezile dragostei sale, Lumea era oarbă. Pentru gândurile dragostei sale, mintea lumii era prea scurtă și pentru bogăția vieții sale, inima lumii era prea îngustă. Domnul Iisus se îndreaptă către cei 12 ucenici, Matia în locul lui Iuda, pescari săraci, corăbieri și vameși, apoi către un lucrător de corturi, cum a fost Pavel, și la câțiva oameni adunați de pe drumuri, izgoniți ai societății, ție și mie și ne spune: Dar voi mă veți vedea, pentru că ochii credinței voastre sunt deschiși pentru mine. Aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru, dar voi mă veți vedea, care trebuie puse alături de cele din capitolul 16, au în vedere lucrarea Duhului Sfânt. El vine ca să fie nedespărțit de noi. Duhul Sfânt ne împărtășește ființa lui Hristos prin faptul că îl face să trăiască în noi. Viața lui se face a noastră. Dragostea, gândul, sfințenia lui se fac ale noastre. De acum nu mai suntem singuri pentru că el e cu noi prin Duhul Sfânt. Poate că am pismuit câteodată pe ucenici care au avut fericirea să vadă și să pipe pe Mântuitorul să trăiască lângă el în împrejurile grele ale vieților. Ei bine, aceeași mângâiere neînchipuită poate să o aibă fiecare din noi datorită Duhului Sfânt. Și tot prin Duhul Sfânt, toți adevărații creștini din lume sunt chemați să ia parte la ea pretutindeni și întotdeauna. Vă este de folos să mă duc, spune Domnul Isus, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Să mergem mai departe. A spus Domnul Isus: pentru că eu trăiesc, și voi veți trăi. Iuda, în epistola sa, spune astfel. Suntem păstrați pentru Hristos Iisus, în versetul 1. Este o unire de strânsă între Hristos și noi. Suntem în El și, din pricina acestei legături, suntem păstrați pe veci. Cum nu este cu putință să despărțim hrana de Cel ce a primit-o în lăuntrul Său, tot așa nu mai putem să despărțim pe Hristos de cei credincioși când s-au unit cu El. Și câtă vreme trăiește unul, trebuie să trăiască și celălalt. De fapt, aceasta este temeria sigură a păstrării sfinților. Unirea lor cu Domnul este de așa fel încât apostolul zice, Cine ne va despărți? Este ca legătura dintre trup și cap care nu pot să fie despărțit decât murind unul de celălalt. Eu trăiesc și voi veți trăi, expresia aceasta este pentru noi a vieții veșnice. Ce ne mai trebuie? Dacă Domnul Iisus este în noi și dacă noi ne suntem în El, unirea este din cele mai strânse și siguranța care urmează din aceasta este desăvârșită. Cine se lipește de Domnul, spune Apostolul Pavel în I Corinteni, este un singur Duh cu El. Ce altă legătură mai apropiată și mai durabilă ne-am putea închipui? Ce siguranță, ce nădejde și ce liniște simte inima care crede cu adevărat atunci când citește aceste cuvinte, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Spurgeon spune așa, Domnul a făcut viața celor care cred în el din toată inima atât de sigură ca și pe propria sa viață, pe cât este de adevărat că el, capul nostru trăiește, tot pe atât de adevărat este că vom trăi și noi mădularele sale. Dacă Domnul Isus n-a înviat din morți, atunci mai suntem și noi morți în păcatele noastre. Dar pentru că El a înviat, de aceea și toți cei care cred au înviat în El. Domnul Isus a făcut viața lor săi veșnică, tot atât de veșnică, precum este și viața sa proprie. Cum vor putea ei să moară atâta vreme cât El trăiește? Avem siguranța vieții, numai atâta vreme cât rămânem în Hristos. Noi trăim numai atât cât trăiește Hristos în noi. El este viața. În afară de El este moarte. Noi nu trăim viața noastră proprie în Hristos, ci viața Lui. Cine vrea să-și trăiască propria viață în Hristos, încă n-a venit la Hristos. Viața Lui Hristos este adevăr, sfințenie, lumină și pace. Hristos are felul Lui de a fi. În măsura în care se vede felul lui în noi, în aceeași măsură îl avem în el, în aceeași măsură vom trăi veșnic. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste asigurări minunate. Dorim ca toți să avem parte de ele rămânând în Hristos. Cu acest îndemn, aducem la cunoștință încheierea programului I172. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să. -i...